رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقوه قولی <تصفيق> دو قرآن حکیم و دو سنت علم دو ازدکل بارکی فضائل بیان دل پرون سمون درس پدیځه اختتام تر رسیدلو چې الله مؤمنان ربانی د خپل انعام او د احسان ذکر کوي نو يلم ذکر کوي چې ما خپل پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر دنیا ترولی ګلو او غیتہ شتہ د الله د کتاب او د خپل سنتو تعلیم در دا آیات له څنګه سورہ عمران کې تاسو کتلو او د سورہ جمعہ کې راځي اتویشنمه پار د آیات وې مغورای استاسو اصول کې یویشتم صفه کې هو الذي ألذى الله غزاته بعث في الأميين رسولا چرالېګلې دې پاو مو کې رسولن پیغمبر منهم جذوید جنسنا عرب ته به امین وی غیث لکل استل اکثریت و خلق و دا پیغمبر چې دنیا تراغله د دراتلو مقصد څه دی یتلو عليهم آیاته لوليب با پدوی باندې آیا 3 درب العالمین یا تون ب پدیوم مین تننی او د قران د تعلیم د وجه نا پاک وی بدوین د شرک نا کفر نا غند او اخلاق او تعلیم باور کیدا پیغمبر دوی ته کتاب الله ول حکمت او د سنتو داله دین عام په تور و اجماع خپل پیغمبر رولې غلو اقور قرآن او سنت تاسو تللی او د تعلیم تعلیم درکې وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَغَرْ كُودَي مَخْكِد دِي قُرْآنَ وَذِ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّنَامِ درعالِ گُلُنَا لَفِيدُ وَلَا لِمْ مُبِينِ خَامَ خَاپَ گُمْرَاهَي اِخْكَارَكِب اے گُمْرَاهِ وَاجَحَالَتُو تِعَرِوِ خو الله خپل حبيب او د تعلیماتو د په ذري خلق <تصفيق> د بي دي نه دي اسلام رنا تر وي استل دارنګه الله خپل حبيب ته حکم کوي چې د علم د قران او سنت د زیادت سوال رانو راوکا نور غوڑا چی اللہ دا نعمت نورم زیاد کی اگرئی سورة تواہا شپاڑا سم پارک رازی اویاتی مبارک دی یو سلسوار لسم فتعال اللہ الملک الحق لو چد يللا چې بادشاه دې په هکا ولا تجلب القرءان او تلوار مکو په قرءان سراب من قبل مخدي دينا ايقدا اليك وحي مخ کې د دینه چې پور کړې شي تاسو ته تا وحید دی قران بلکې تاسو ورته وغنسي د الله د دا حبيب د الله د دا کتاب سره دمر مینا و چې جبريل عليه السلام بوي بمور په سر زر زروي الله الالمين وای زر تلوار مخه وای بلکې وغور ته ونی د فکر م کوي چې ګې سبب پاتې شي د دی کتاب د جمعه کوو ځ مواري ستا سوپسینه مبارکه کې زما او د جب نه د جاری کوو ځې موایم زما ده لکهصوره قیامه د له مضمون تیر شوله تو هررکې لسان ل تاجااب. ان علینا جمعه و قران وای حبیب چې جبرئیل علیه السلام قران و نزر زر په جب مخزوی چتا سو تلوار وکي تاسو زینا کې د قران او د جب نجاری کول زما زمواریدا وقر رب وفرمائے اے رب زما زیدنی علمہ زیات کے مالر علمہ نورم زما علم اللہ سوا کی نور قران و سنت سمر لو اللہ حبیب یربی زیدنی علمہ علم سکی سوا کی ندیلم د سیواوالی سوال بکې دا هر چال پکار دی هر چال پکار دی چې دیلم د سیوا کولو دوعد الله نو غاړي علامہ حافظ ابن قیم رحم الله کتاب د مفتاح دار السعاده نواری کی فرمایدا جملہ ستا سد اصول په دویشتمه صفحه کرا ادا چې تاسو مخ کې نو بیا ودرومره پته لګي ا جنه ګورې نو بیا و لکیر کی فقیر جوړ یې وای کماوی جدي سفیل وګورې هو ګورې بګه نتازو با غیاو تر اخیره درڅ نیو لگا خواری قواعد برې د شپیا علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی چې لم د بندګانو چ خپل رب پیجن او د الله صفات دا داسمانونو او د زمکو او د ټول مخلوقاتو د پیدایش مقصد ده دا ټول دنیا او عالم صدار پیدا کړي چې خپل ربو پیجن او پی دا پی د پی پی رب صفات پیجن لذ دیټو لو د پیدا کې دو مقصد چې مونږ ته علم او معرفت د خپل رب حاصل شي لکه ګورې دا مثال ذکر کړي صورت طلاق کی سورۃ طلاق تشتم پار کی راضی حیات ګورې دولسم نه آیات د داغی سورۃ الله الذي خلق سبع سماوات سبع سماوات ومن الارض مثلهم الله الذي الله غزا خلق سبع سماوات جبي داكيدي واسمنا وَمِنَ الْأَرْضِ بِمَثَلُهُنَّ أَوْ دُزْمُكُمْ نَمْدِي قَمِسَلُهُ وَأَسْمَانُ نُوزْمَكِينِي يې دو اسمانونو ذکر قرآن کې ډېر راغلي او دوزمکو ذکر صرف د یو صورت کې د ایا آیات کې راغلي نږه ایمان دې چې زمغه رب وي دې اسمانونو راوز مکه موودی همغه دایوز مکه کتلې لاندې موریږي کتلې داړوم باندې اسمان مون پورنه وکتلې تاسو نو مکه درس کې او مسل ته راوا د قران کې د ایمان او د دین او د انسان د حفاظت اصول ذکر کی وای کوم خبرې چې د غیب بودي نو قال الله او رسول تفصیل کړي نو تفصیل کې لاړ او کني دې کړه بیا تفصیل کني ځي کني ته گمراه کړي دوه سبب بچوړي سپوشو په خبره بار اوس موږ آسمانو نه نږدې کتي خو الله او رسول ویلي زموږ په ایمان ته داغي کم تفصیل چې احادیث او کراغل پاغي مو میمان دي خو چې کومي خبرې نشته نو د اقل او سنت باندې هغه کې نسغلو چې دينی میدان کې د عقل او سنت نو بیا څه شي شي احادیثو کدیر ذکر راغلی جزمکیم و دی یتنزلو الامرو بینهن یتنزلو الامرو بینهن را لیگی اللہ کار خپل فیسل خپلا بینهن پا منزد دیگی ایو آسمانو ندی وزمکی دی اور اپکی خپل فیسل را لیگی دا واسمانو نا عظم کی دصد پر پیداکړي لې تعلمو اے چ په شیطانسو ربو پی جنئی د رب پی جنئی ان الله علا کل شیء قدير شبي شکل لا په هر یو شي قدرت او طاقت ولذي وان الله وبشكل لقد احاط وبكل شيء علما يهاته کړي پاری او شیبانه د جهه د علمنا نګورشه د رب په جنو صفات او جنو د ذات دي ټول کائنات د پیدا کې دو مقصده ستاسو درویشتا ما صفح کی وئی قرآن حکیم کی سلور کارتا لفظ درفو درجات راغنے چه الاح العالمین وئی زد بن نگانو درجیو چتو سو کارتا راغنے سلور کارتا دا علماء تتبو لٹو نکڑی ندریو مقاماتو کی رب العالمین دا فرمائی لی. د چا دراجی که با پرست دا قیامت او جنت کی پورتکی گی ندابه دا قرآن و سنت دا علم دا وجنائی دریو مقاماتو کدا وئی او یوزه کی وئی چی دراجات با د جہاد د وجن پورتکی گی چی دا کافر و سرد مسلمانانو کتال لے او یو سڑے پدی کی سالی نسلور کارتا درف الدرجات ذکرنے یو کارت پکی در قتال و جہاد او دانور د علم بارکی دی اول مقامگو رئی سور مجادلہ لا پاتوشتا ما پارک او ایاتی او لسم دی یا تاسول مخی دی کده غیبان اکتفاق ہوئی استازم امک دی صفی جودہ دیا بھائی آن چاہ سر زور اصول دی نتا زڑود نو اصول سدی دی نو کلک زیادت هم دی لکو زور لگو رہی نا سیب وہ لگو یا ایوہا الذین آمنوا ایبانوالو اذا قیل لکم کل چوئے لشتا ستا تفسحو فی المجالس فراخیو کئی پا مجلسونو کی ایزے تنگ دے خلق دے دیند پارا راج مشویدی قدزے کمیدے فافصحون فراخی قویب یفصح اللہ لکم فراخی بوکی الله تاسو الله اللہ, تا اللہ بتاسو لفراخی راولی دل تیدا نہیں گی میری چھے کم زی کے با فراخی راولی اے مجلس تنگ دے تازان لن تنگ کو خسدیو کو بالمرگری لدے زیور کو نو رب د ذی پزیش تا پسینه کې فراخرا ولی یو مان داد الله وفراخرا ولی فی صدورکم وفی قلوبکم دوی ملماو دا مان اخړی الله وفراخرا ولی پرزک او درم توجید دادا فراخی برا ولی تاسو ل کې او سلو رمتو جیداد فراخی بر آولی تاسول پا جنت کې نگورا په حکم منول سور وادیو شوی موش رایو مرگر او اکثر با عمرہ کی شری کو نیک سڑے دے ناغلمی او ظلوی میں پا دی آیات بانے بلزے کی عمل نشکولے بغیر د حرم شریف نه چکه سره ملت او خاص کر رمضان او تراویو کې د خپل پار لپاره یو غنټه دو غنټي ګرځي چې د ورځې دو سه مشرته مونږ نه مې ګور دی یاد باندې بل عمل نه راځي نه بیا باقزان تنګول او خبرګري لوي ځای ورکولو په یو حکم منلو تا حنی ما غنټه درې پاو ځان تونکو رزق به فراخ شي زړه فراخ شي درنې خبر به الله فراخ کې جنت به فراخ کې و ق شوو او کله چویللی شي پور ته ش شوو نو پور ته کېږيررف الله الذينا من من کوم پور طببه کې اللهغ کسان چېمانې روړی د والذين مكثانو طول العلم شور كد شوید علم د قران او سنت دیو پورت کی درجات پدرجو کی اور علم والا سرج د قران او سنت علم نے رد درجات د پورت کی دو وعدو کا مقامات کی د علم د وج رفعت درجات یوځې کې دی jihad توجہ نه ده ادا غي لیک تفصیل مو وای راي نبي السلام یوځل وو فرمایل وي په جنت کې یو څل درجي دي سوره دي ادا هر درجي په منز کې داسې اله ک د اسمان او د زمکې په منز کې نوو الی شل جدا د چا د پاره دي اوبای توجه بدا بدا الله حبيب وي دا د چا د پاردي چې څوک د الله لاره کې کاافو سر جهات کوي. نګوره د ری شوي ی د جل د مې نوواي. دا د چا د پاارهدي عد د الله لل مجاهدي نفی س. دا د شریف حدیث ح او نرو کتابو م ک کړی نګوره کفارو سره ب جهات ک سه د سل د ری. او یو یو د رجه د عسمان نه. والذ مکapore اوس دې لمشور دره جیری نو حدیث د شریف کې راغلی یو با عمل قاری او یو با عمل عالم ته وایي قرأ ورتق آیات لولو برخیجا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا اداس پارا مرام لولا لکه دنیا که با دی پارا مرام لستو ده قرآن آدابو که برا شی شی دا با پارا مرام لولی ویست آخیره درجه با داخیره یاد آیات سره نگو رسوم د ده قرآن پا زرگونو آیاتون دی دم روی ده جنت مراتب و درجات دا آیاتونو پا مقدار دی یو آیات علمم دی و عملم دی لکه از آیات منگا وی مجلس کی فراخی و کئی نو ذ دې لم مراغه او چې بیا داسی چې ځان د تنگ کو خوب له دې زیور کوو عمل مراه وي وې بدايات لولا او خيجا نو زه چا درجه 160 شي ها صبر چې چا دینځ د کو احاديثځ د کلو پاغي عمل وک بلکی ګوره د جون مقصد سره الله دې مونږ او تاسو لپاره او دماغو کې واچي پس د دینې مګړي جون مقصد دې چې د خپل الله او د خپل رسول خبره صحیح ده کول او عملی په عملي شکل ورکو. سومره چې جاډیرې زده کې او ډیر عمل وکو نو د مریزان ته ډیر قبره و خیرت کو. والله بما تعملون خبير. الله په هغه چې تاسو کوم عملونه کوي خبردار دی. دارنگ دی دیرویش نما صفحہ کی سور این فال ایاد دی نهم پارک رازی او ایاد دی نمبر اولائیک هم المومنون حقا مقی صفات ذکر کری و اید صفاتون و خاوندان مومنان خو په حقا لو خدال جسیفتون مګور جدا کوم صفتون سور انفال غره ابتدا وی دی صفاتون عل رب وی دا مؤمنان دی خپ حق مؤمنان دی هغه صفتون د سور انفال پاول کی او روئی آیات دویم <مترجم> نو گرئی انما المومنون <سؤال> الذین بیشک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچر آیات کرشی اللہ ایچی دا اللہ سرم ملاقات بی حساب بی او مخامخ کی دل بی وجلت قلوبهم وَاِيَرَشِزْرُونَدْ دُوِيمِ وَاِيَزَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمَ آيَاتُهُ آو دی مومنانو بانی چه کللستیشی آیاتنا دا اللہ زادتهم ایمانا نو زیادت وی دیلرد قرآن داوری دل نورم ایمان سمرے چه واؤ ری دو دمر ایمان کی زیادت راغے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او دای په خپل رب باندې بروساوې تیمات کوي الزینا مومنا راکه سان دیو قیمو رسوالاتا چې دای پابندې کوي په موسا او موسی طریقې کوي و مم ما رزقناهم او ذا حقم الله چې موږ دوی تا ور کړې د اولا هم اولایکهم المؤمنون حق دغه صفاتون علماء د المؤمنان دی په حقا لهم درجات عند ربهم دیده دا پار درجی دی په درب در په وامغفرتنا وبخذا ورزق كريم او رزق د عزتمن یو رزق سره شی د کریمن صفات راشي نو د دی جنت رزق مراد وی د وی او سوال ګور راضی چې جن کې بتا سول چاله راغلی کنه چې مو خو علم فضیلت ذکر کو دې آیاتونو کې خو موږ علم څه خبره واو نه ریدا دغه قران علم عبادت دی ایمان او د دینی کو اعمال لنا علم عبادت د سنا قران د تا او د قران تعلیم د عبادت دی ایمان او د دینی کو ایمان چې ویژن مل مؤمنون د ایمان ذکر کله ویني د قران کې ده کړه او دغه قران چې لوسته شي نو یوی لولی نور تعلیم و غوگی تعلیم يو يو او تعلم و ای که نو ای یو یو یاد سر ایمان سیوا کی او دقا د موز ذکر چه ده نو چه قرآن و سنت و موز بچا پیجنده نو چه کم پلمه بخ که اصور کاتبه که اڈک بصوره بصوره او چې قرآن نو ای نو دا مال لگول و طریقه بمو پیجنده نو نو گورا قرآن کلو علم و ای ایمان و آمال ذکر که نو ایمان و نیک آمال او دا رنگیلم بارد ده ده نیک آمال و دیمان نا ویلهم درجاتن عند ربیم ده دیلم نافع د و دپارا ده دی دیمان و دنیک آمال و دخاوندان و دپارا درجاتن عند ربیم درجی بیپنیز درب ددویم ومغفرتنا وبخنا بي ورزق كريم اور رزق بویزت من دیتا الله عزت من رزق باور کیں وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد الی و بسم الله الرحمن الرحيم وان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فرمایې چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ال جنازه مطبوعه اج جنازي پسي بزي مطبوع سره وي چې تور پسي روانه ولا تطبعو جنازه بچا پسي نزي ليسما من تقدمها وين دي دي دی جنازي سرا سوق چې سوق ته تاسو پرون ګوره واوریدل اوباي توجهه چې مخ کې تللم جایز دي او راستو تللم جایز دي په اصل سره مو مواردہ چې د جنازې نه واپس راتلل په اتفاقی اتفاقي خبره ده اځیزینو په سورلۍ اختلاف ده یو حدیث کې ویل چې ملائک دي نوزکد الله حبيبزم پیدا لاړ ابل کداو جی ار راکی بو یمشی خلفها وی سور سڑے بجنازی پسی پسی جی نو تا مسلو آوری دا کسوک پی دل زی نو دا رغور غوره خبره جنازی دا او کسوار لئی زی دا جایز دا اچالی چه اوزر دیغت بار دی هر چه دی حدیث کی دی چه جنازی پسی دانشی جنازه بطاپسی یو چوکړو اندې شو دانښت نو دا حدیث د خدا ضعیف دی رواه تيرميزي او داود داوود او ابن رحمهم الله وقالت تيرميزي امام تيرميز رحم الله چې دې حدیث کی راوی راوي ابو ماجد الراوي رجل مجهول وي ابو ماجد یو راوي دی ایبو ماجد الحنفی العجری الكوفی او ده دنم ده عائز ابن نزلا نو ده مجهول لے. یعنی ده حدیث ده ده ضعیف او منکرنه نو ده ده آغا حدیث مقابلن شکول جهی کیوه رستو بزی رستو تللم جهیز دی او مخ تللم سه دی ده دی اده سوار لی تبسیل من بواوری دو وانبي هريره ترذيه الله تعالى ان هو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي من ثويا جنازه سوقت المسلمان جنازي پس روان شو رستوروان دې خی طرف لروان دې غس طرف لروان دې اکل کټنه حلقبخ کیږي کی بزی ضرورت شي چې ته ول تیار ولاړې اوه مسلمانان د میت کټنه گیر چا پیر روان وی وحملها سلاسمرارن او د جنازه پور تک یو دری کرتا تړمې دې شریف کې ګورې ده سره غلی مرات راغله اجری پی یوزلی پور تک نوړی چستړې شو نوبیا چې دمو ورکا به فقد قدوا ما عليه من حق ها د دې مرز چې په ژوند کې مخ حق نو د په دې پور تکول چا چې جنازه د لري پیری وګوښتا نو ند دې مړی کم حق چې واغد پورا کوو حق نه مراسدي اې جمله حقوق د مومن چې په بل باندې دی نو یو حق پکې دام نشي جنازی له بیزي او جنازه به پور تکیم وای دی کې غا حق نه ده کله چا پچا قرضه دا یا د غیبت کړه ته ویل کې وی دا کټو چت کوم چې د غیبت غ قرض یا داشي او درا ما نه قرضه ده څنګه ناغتنه ده بورات دي د دې بډي پدې ژوندو یو حق ده د لا کبر کني او د چا پاره به کني بیا او د ددا جنازه بوړي د شاده پاره او کای بم په د الله د پاره رواه حيرمي دا, دا حديث امام ترمذي رحم الله ذکر کړی دی وقال هذا حديث غريب وای دا حدیث غریب ده د کی او راوی ده غم ضعیف ده نو دا روایتم سندن ثابت نه ده وقد روا في شرح السنة وي پهشر الصن کې معام بغوي رحم الله ذکر کړي یا رو وقدررو في شرح الصله ان النبي صله الله عليه عليه وسلم وصلما چې نبي السلام حمل جنازه تر صادب نوااضین پورت کړې جنازه د صادب ن معاض ررض الله نو بين عموودین ینبان یا فحده زمد یا زمده موودین یا عموودین. پا من د دو دوو سکی ستنو کی د کټه غخپوله وي کم بازوګان چی وي دی کی دا مساله در ل ذکر کای رستم را روانه ده تاسو عربو کی ماشا الله اکثر امرو هجون له لاړی نه جنازه ده شوړي مخکنه د جنازه د کټ دو فی نو یو کس د منز کی و وغدواړی نیولی او ورپسې رستم دوه دو کس نو کټ د جنازي په دری کې سوري اوزمو ګوستا سودی ملک ګور جنازه سلورو طرفو لوړي دو مخکي وي دروستوي نو اهلي ملکي چې دا سلورو طرفو لچی جنازه وړي نو دا سنت دا او دا چې دا دری کې سانه وړي د دینه غورا دا او کسو که آغا شا نورین و آغا محسانه ده مکروحه نه نا ده ناروانه ده که پوی په خبره بانه او غوره سه ده ده مونگو تاسو جسه کهو ابن قدامه ده ده هم بلیم مسلک یولو غط ده فکی کتاب ده نو ده وی وید تربیع سنتن فی حمل الجنازه چې سلور کسان یوسی جنازه نو ده سنتی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایي وي کله چې او تاسو کې جنازي پسيزي نو دې دې زکټ سلور واړه طرفونو رونی سي د کټ دي شو سلور واړه طرفونو دی رونی سي ابيا ابن قدامت تربي مسنون طریقه دا سي ذکر کړي هړو به د کټ اوله یس دیونی وا دی ورکا نو کټ کت گست طرف ده استا خیوگه ده اوی سکه دمونه دی اوڈا چه سمره دی اوڈه شو نو بیا دی غروس دویسا پا دی خیوگه بانه کی خوا نو بیا دی بل طرف لراتاو شوی اپا دی گست و گدی لنبه طرف هم بیاوڈو و رسته طرف دی بیاوڈو نو هر واړه طرف کې تس شوی شریک شوی اوغا حق د ده ادا شو نگو را دا از آم و صحابه ای کرام و دا دا سلور کس همانوانه چوری دادا او دغم ثابت دا ور قول داده چی سلور کس هی یو سی او دا افضل د دیدین چی یو کس مخیده دوار پسی رسو دی خواغم ناروا و ناجهیزه نه اب از علماء و لیکنی جنازه زنی وقت مخیالي خیالی دی فازد دا پاره او مخی اروسی او دی مرس کم کٹنی ولی شامل کو خوش تکلیف دی نورو لپریشانی دي نو دا دا مڈی دورو حق دی او دا غیقا تفصیل دیده که ذکر کو وان صوبان د صوبان رضی اللہ عنہون روایت دی قال فرماید وی خرجنا من غوتی مع النبي صلى الله عليه واله و سلم دنوی صلی الله علیه و علی و سلم صرفی جنازتن پہ جنازکی فرانا سرکبانن نو ده الله حبیب کتیوس خلق جنازے پسی سوار روان دی فقال فرماید ولا تستحيون ایا تا شو حیان کوي په ور کارمل کوي ان ملائکه الله علی اقدامهم دا الله ملائک په خپل قدمونو روان دي جنازه پسی وا اتو ملازور الدوا او تا شو په شاګا نو روه حو ترمذی او ابن ماجه رحمهم الله وروه بوذا او د نہ هو او ما او د شان حدیث ذکر کړه امام ترمذی وی وقدر یعن ثوبان موکوفا دا حدیث د سوبان رضی الله عنه موکوفا نکالشې په موکوف دی له شی ده صحابي قول وی ا مرفو دی له خبره نبی عليه السلام ترسی دی نو غره دا حدیث هم دا دے سوړلی جایزه دا خو په دل دل ډیر غره دا مساله تیر او اوزر ولاته بار دے غوازی بډاګان غریبانان زویفان بیماران دا د عذر د وجنه سوړی دا یې مساله بار دا خو کو شوکرو دی او دے په سوړلی مخکی ارست روان دی نو دا خبره جایزه دا غره سده پیادل تل چې سړي پیادل اړ شي څو زر ولني وان ابن عباس رضي الله تعالی عنهما ابن عباس رضي الله تعالی عنهما روایتې ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې وبي شک نبی صلی الله علیه وسلم قرال الجنازه لستو په جنازه کې پس د لمونی تکبیر نبی فاتحه الكتاب سوره فاتحه دا مسله د مخکتیره او دا حدیث سندا ضعيف دي عطا سره صحیح حدیث د بخاری شریف تیر شو چې ابن عباس رضی الله عنهما په جنازه کې پاول تکبیر کې سوره فاتحه او اویل یعلم انها سنت دي د بارمی وجتا سول پتہ چې دا سنت دي او صحابي چوي دا سنت دي نو سنتو المراد د نبی کریم علیه السلام سنتي هر چې دا حدیث الباب ده نو دا سندن ضعیف ده او دا ثابت نه ده اوخه د رثیر چور اهلی لموي سو کوئی جنازه کی داول تکبیر نه پسه سنا او ولا الہ غیر کپوره ها بھائی ولا الہ غیر کپوره ادا وجل سنا او ک په مرفوع حدیث کې نظر راغلي او د صحابه پاکوالو کې راغلی اسوک چې په مس کې جل سناو, کا ندر کی جل سناو کا نوی او ک نوې او جنازه کې وې د دې خبره ما نه د معلومه پوشیب خبر با نه کنا دا فرکه د قبضه نه کړي د جل وردا موږ جوي سبحانك ولا اله غیرک پوری داس, داس سنا او پا مرفو دی. دی پا دی مرفو دا الفاس پر مرفوع حدیث کرا غړي دي د دې پر ایمان چې وجل ثنا او کا د باز صحابو نو ثابت او مرفوع حدیث کې نشتا بیا دې تخصیص د جنازه پوری کوله مشکدا نه ویل نو دذي خبر ما لنه د معلومه دا نور علماء ورته پوسو کوي نو که څوک دغه وې دام کافی دا او که څوک سورې فاتحه وای دام کافی دا اوس د مسئله تفصیل لمه کی تیرو رواه الترمذی او ابو داوود او رحمهم الله دا حدیث دوی ذکر کړي نه وان ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت سے قال فرمائے دی قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي اذا صلئتم على الميت كلشتا سود جنازي مشكو اي پر مرده مسلمان بارے فاخلصوا له الدعاء نودل اخلاص سره دعا وغواړی ځکه دا کم د جنازي مسجد د ژوندو شفاعت د دې ميت ته پاره نو چې په عمل کې اخلاص نهی قبول بشي هکه اخلاص یې بس د جنازه قبول شوا د مړی بیړه پار شوا الله ورته بخنوکا دوی تاسو پکې اخلاص اختیار کړي بعضو علما دا د عام نام کړي چې دا مړې په دعا سره خاص کړي او دا معنا علماء لما او رد کړی داې دا رد کړی کله په جناه کې ګورو عموم د ګانې مرازي ټول ژوندي او مړی او معشوما نه ښې سی په کشا کله ادد سووک کې خصوصی الفاظ راغلی چا چې اخف اخ اخلی دعا معنا کړی چې د په دعا غختو سرخاص خاص کوي نو دا قول او دا تشری د هیث هل موکی دا خوښښ کړي د دغه جنازه دې سره اخلاص سره کوي اې دام دی چې په بدلون به نه کې کپی چې نه اګني پیژنې تعالی راغله دې اره دې راغله او که په بدلونه اخلاص دې لاړو په کې پاتې دی به وي فا اخلس له الدعاء جنازه چې کوي نو خالص کوي دا جنازه د شاده پر دا الله د پاره او دله دعا او غوړې په اخلاص سره ځکه مقصود د دې مزنا مړی ته شفاعت ده او دا شفاعت او دعا به الګ قبلېږي چې پوره اخلاص وي او پوره عاجزی وي رواه ابو داوود او ابن باج رحمه اللهم وصلی الله تعالی خیر الخلق محمد علیه واصحابه اجمعین إله هل العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب العالمین خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مونږ ټول حاضرین او غایبینو ساته یا رب العالمین مونږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع او ته مشایخ او مړو ژوندو حاضرین او غایبینو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف یا رب العالمین زموند ټولو ديني دنیوی حاجتونه تر سره کی او زمون زموند ټولو ديني دنیوی پریشانای رب کریم ختم کی یا رب کریم سمرب بیمارانو دی کورونو کی اسپیتالونو کی زموند درس پدی مرګورو کی الله ټولو بیمارانو له شفای کامل عاجل ور نسب کیم الله قرضدارانو د دا قرض نخلاص کی بی گناہ بندیوان د بند خلاص کې الله زموږ د مملکو ټول اسلامي مملکنو کې امن او امان راوړي او سمر پرېشانې دي بدن نه دي الله په خپل رحم او کرم اله <تصفح> لري کې <تصفح> یارب کریم د چا مخه بندې دي درس کې حلال دروازې ور تطرا نسی الله د چا دشمنانه طرف غنا دي په محبت او دوشتۍ بدلې کې الله د چا بچی بشینېشته نیک عمل صالح بچو لور کې او رب د چا بچی وی ته مور په لار ثابیدار جوړ کی او د استرغو یی خواله ول جوړ کی باران بارکه دعا وغوړی الله د خیر په قدر ضرورت باران تمغه وره الله د خیر په قدر ضرورت باران تمغه وره اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا و کنع عذابنا